you out if she ever ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. Give me love, give me Fendi my otthon némileg egy ilyen csőd közeli helyzetet hagytam, amit most nem részleteznék, de gondolatainak egy része az otthonomnál jár. Ezzel kapcsolatos kérdéseket köszönöm szépen, nem várok. Hogy milyen mértékben sikerült? Elhárítanom az otthoni katasztrófa helyzetet, azt részint a híradókból fogják majd látni, vagy nem látni remélhetőleg, illetve a holnapi jelenlétem el lehet majd lemérni. Arra azonban alkalmatlan voltam, hogy teljes mértékben kihagyjam azt, ami, ami otthon van. 061 12 bármilyen témában, leszámítva azt, hogy milyen állapotokat hagytam otthon. <tos> Ma egyéb iránt 2022. december 15-e van. Ha minden igazi, és csütörtök. A pontos idő az egy percen múlott 418 <tos> Durván egy negyed óra múlva felhívom Vinter aztán felhívom Györgyevics Beredeke, aztán felhívom kisambust, aztán ádgondolom a napi teendőimet, hogy milyen sorrendben, vagy milyen sorrendben nem fogok cselekedni. 06 123 88 12 késősel, de felfedezte magának a média egy az árkólatilag filműsort amely ott is valami 70 vagy 80 ezeres kattintást ért meg tegnap a nézettség már a 60 ezer körül van de nem következik belőle semmi sem egy árkólatilag filműsort nem csinál nyarat és kétségtelen tény, hogy egy év az nagy különbség de az az egészen fantasztikus beszélgetés, amely Kemenesi Gáborral készült. Nálunk nagyjából háromezer hallgatottsággal együtt 4000 uh, figyelmet váltott ki. Ugyanezt és döbbenetemre néztem tegnap, bár tudom, hogy nem méret a lényeg, de ezzel együtt az embert a legkülönbözőbb gondolatot foglalkoztatják. Tavaly Friderikusznál nagyjából fél millió embert talált meg. Mondanám, hogy keresem a különbség okát a műsorban, Kemenesiben vagy bennem, de ebben nem találom. Bárki, aki ért hozzá, ezen különbséget csökkentendő, miközben magához a műsorhoz nem nyúlnék hozzá, döröpontfialajanoskukat, gmail.com De Mindenre talál az ember egyébként magyarázatot, és ezek zömében kielégítőek. Tehát én például a legkülönbözőbb orgánumok figyelmét felhívtam az Árpa amelyek akkor a fülükbotját nem mozgatták. Ez nagyjából egy kéthetes történet, több mint kéthetes. De az idő az velem van. Hogy az ember képes -e kivárni egyébként ezt az időt, Belejtve például, hogy az otthoni helyzetet az úgy kell megoldanom, hogy egyből hazaruhannok, vagy ott esetben be se kellett volna jönnöm. Vagy pedig bizonyos sorrendben végezhetem a dolgaimat, és utána térek haza, illetőleg bevárom, amíg valamilyen módon, ha egyáltalán érdeklődés lesz a műsor hiszen a média egyet például már egy sor olyan orgánum vette át, amely a Kejfejancsiból, nem, függetlenül, hogy a Kejfély Jancsiból is átvettek tartalmat. Maga a mechanizmus érdekes egyébként. Tehát eh, én legutóbb beszélgettem a 24.hu egyik munkatársával arról, hogy vajon eh, érdemes lenne beszélgetni az önkormányzati szerződésekről, érdemes lenne beszélgetni arról, hogy miközben eh, felfüggeszti Zugló polgármester az egyik alpolgármesterének a tevékenységét, amikor ezt eh, Visszacsinálják, mert egyesség születik közöttük, akkor erről nem számolnak be, hogy ez hogyan van. Nem sikerült dűlőre jutnunk, és ahogy nem sikerült az illetővel dűlőre jutnom, úgy magát a mechanizmust se értem, ahogy ez működik, illetve hát, amit értek belőle, azt nem tartom követendőnek. Magam egyszer voltam szenvedő alanyának, amikor ugye hát még annak idején Székszai Péter, története, ugye, amikor én felemlegettem azt a történetet, amikor ő állítólag azt mondta, hogy ha nyert volna a Fidesz, akkor nyilvánvalóan más lett volna a hirtévés st struktúrája, programja. Ezt rendszeresen mondogatta, mint egy egészen találó mondatot. Sok mindent lefest. Majd a 2010-es választás előtt Navracsis Tiborral beszélgetve egyszerre csak hirtelen szemeszúrt ez a megilatkozás, sajtóhelyreigazítás lett belőle, amit elvesztettem, mert a bíróság azt kérdezte tőlem, hogy fel tudom-e mutatni azt az első híradást, amely hitelt érdemlően tartalmazta azt, hogy Szikszai Péter ezt mondta, én pedig csak azokra az orgánumokra tudtam hivatkozni, amelyek átvették valahonnan ezt, vagy kitalálták. Uh, és uh, miközben Sziglai Péter ezeket az orgánumokat egyáltalán nem perelte be, ez aztán szintén ennek a történetnek egy végtelen érdekes vonzata, addig én elvesztettem a saját, illetőleg a szolgáltató elvesztette a sajtóperét, mert hogy uh, nem tudtam bizonyítani ennek az igazát, azok az orgánumok, amelyek pedig ezt hozták, azok nem voltak mérvadónak tekinthetőek, akkor sem, ha egyébként azoknak az állítása, és Szikszai Péter egyáltalán nem cáfolta, sajtóhelyre sem indított ellenük, hogy valójában a történet hogyan kapott szányra, elképzelésem sincs, az akkori nyomozó munkám. Talán az ügyvédel együtt, akivel ezt vittük, nem járt sikerrel. Ennyit tehát Árpa Attila történetéről, Tegnap relatíve szép számmal jelentkeztek emberek misorvendégnek a 2023-as idényre, ha jöttünk oda, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, de tételezzük fel, hogy eljön 2023, és 2023-ban is lesz kejfelyen, ott egy új műsor struktúrával kísérleteznék. Ki fog derülni, hogy sikerrel vagy sikertelenül, milyen sikerrel vagy mennyire sikertelenül, amihez egyébként olyan emberek jelentkezését vártam, akik egy-kettő vagy maximum három délutánjukat, korai estéjüket egy másfél óra erejéig feláldoznák, annak érdekében, hogy eljönnek vendégnek, és csak is kizárólag olyan dolgokban nyilvánulnak meg, amilyen dolgokban nekik kedvük van, kvázi kvaterkázásra hívom őket, bár a magát a szót, hogy kvaterkázást, azt nem szerettem, és hát valójában ez nem kvaterkázás, csak azért mondtam ezt a szót, mert nem interjút készítek velük, nem is ismerkedem velük, bár bizonyos szempontból ismerkedem, hiszen korábban ezekkel az emberekkel, ahogy a láttam, nem nagyon, vagy egyáltalán nem tehát Vállalkozó kedvűek, és úgy gondolnák, hogy egy ilyen műsorban részt vennének, legfeljebb abban hagynák a tevékenységüket, ha nem tetszik, dörö.fialajanaskukat, gmail.com, névtelefonszám, és akik egyébként ilyen jellegű műsorokat finanszíroznának, azoknak szintén dörö.fialajanaskukat, gmail.com, névtelefonszám, Lakatos János, aki az előbb ment ki kávét én én még nem is tud róla, hogy egy filmterve is megfogalmazódott tegnap a közgyűlést látva bennem, ami a fővárosi vécéket illeti, ehhez is majd finanszírozót keresek, mint ugye jövő héten egy Eleg való Szórakoztató műsor is készül, amely szintén ö, egy folytatásos sorozatnak lehet része, ha kellő fogadtatásra talál. Hát most meglehetősen sokat beszéltem, miközben tagadhatatlan, hogy gondolataimnak egy része otthonom körül jár. 061-253. 88-12, csak kontrolláltam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem lehetett hallani a hangját eddig csak a zenét. Igen, akkor biztos nem toltam föl a saját jó Most már rendben jó, van. Jól. Köszönöm igen. Köszönöm. Arról beszéltem tehát, hogy a jövő héten hétfő Lóbenvejt Norbert és Fülöp Zoltánnal lesz egy beszélgetés, utána két hihetetlenül jó beszélgetésben az elsőt is ajánlom. Kedden Berta Zsolt. A beszélgetés igazi fordulata ott van, ahol egy váratlan okból megtörik a beszélgetés és onnan olyan irányba megy, amit korábban nem lehetett elképzelni. E, Szerdán pedig Trunkos András egész egyszerűen hagyta magát megszólítani, vannak emberek, kegyelmi pillanatok, az árpád beszélgetés is ilyen volt, amikor valaki hagyja magát megközelíteni, e, és ilyenkor olyan beszélgetés készíthető, ami egyébként, amikor az ember zárt egységként létezik, nem bonyolítható le, így tehát Szerdán. Trunkos András, Hétfő Lóbevei Norbert és Fülő Zoltán, Kedden, Verta Szerdán pedig Trunkos András, Csütörtökön lesz műsor, a pénteki műsor az erősen kétséges, Szerdán nagy valószínűséggel, vagy Csütörtökön nagy valószínűséggel a szokott felállás, a pénteken pedig semmilyen felállás a jellegi állás szerint. Holnap valószínűleg külöznén leszünk kénytelenek Füljes Balást, aki tegnap még melbourne volt, és nem tudom, hogy ilyen gyorsan hazaére. Küldtem neki üzenetet, de arra még nem reagált. Tehát holnap Filippov Navracsics és Horváth Csaba lesznek terítéken. Hosszabban beszélgetni ma lehetett volna, de ezzel a lehetőséggel nem éltek. Sajnálom. Aki jelentkezni akar a beszélgetős műsorba, aki a finanszírozási Projektbe szállna be mindkettő csoport, vagy mindkét csoport számára: döröpontfialajanoskukat gmail.com névtelefonszám. Köszönöm. Reggelt. Jó reggelt! Néztem tegnap a fővárosi közgyűlés, nagyon tanulságos volt. Messze a legtartalmasabb volt az elmúlt közgyűlések közül, és ennek nagy valószínűséggel az lehet az oka, hogy a költségvetés kapcsán az emberek kevesebbet hüéskednek, hogy ezt otthon mondanák. Ez nagy valószínűséggel így van, vagy más lehet az oka? Hmm. Megmondom, ő szintén nem tudom, én nem gondoltam a két hétel ezelőtt itt sem kevésbé jelentőségteljesnek. Kicsit feszesebb volt és, és pörgőb, talán az ilyen nagyon fölösleges viták azok elmaradtak, ezt nem tudom, hogy mivel lehet indokolni. Pedig voltak úgymond szaftos témák is, tehát például a teljesen értelmetlen vizsgálóbizottsági jelentés három évig. Ez a bizottság a különböző korábbi önkormányzatok, és egyébként nem csak a fővárosi önkormányzatot érint, hanem a Budapest teljes parkolási rendszerét, illetve működtetését vizsgáló egy ilyen teljesen ilyen katyfasz bizottság. Természetesen semmilyen érdemi eredménye nem lett, de nagyon higgadtan egy-egy vezérszól, aki hozzászólással túllépett rajta a közgyűlés, hogy ez most az adventnek köszönhető, vagy már az végének, úgy maga valójában, nem tudom, de az biztos, hogy feszesebb és, és fegyelmezett. Maradjunk ennél a vizsgálóbizottságnál, és te, nézzük ezt egy nagyobb szövegösszefüggésben. Miközben nem erre készül, de, mint elmondta Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakcióvezetője, az, akivel én most beszélgetek, engem fialajánosnak Jánosnak hívnak, általában nem szoktam bemutatkozni, elnézést kérek, hogy e, Ilyen bizottságok, mint ez a bizottság, vagy különböző elszámoltatások vajon az elmúlt 20 évben, 25 évben, 30 évben miért nem jártak nagyobb sikerrel, vagy ha tetszik, miért nem jártak sikerrel? Mert hogy, az, mert hogy a. Köz... De, hogy, de nem most, hanem más bizottságok. Értem. Sem. Tehát az Országgyűlés, vagy annak egy ilyen esetű bizottsága, vagy a Fővárosi Közgyűlés, és annak egy ilyen vizsgálóbizottsága, az politikai műfaj. Bár ugye törvény által és a saját közös ügyeinknek az irányítására jött létre, mind a parlament, mind pedig ugye a, a közgyűlés, vagy az önkormányzatok, de abban ugye választás alapján nyerik el a bizonyos cisztségeket a, a benne szereplők és ha ők kezdik el egymást politikai szélzattal vizsgálgatni, annak már önmagában van egy olyan jogi akadálya, hogy nincs hatáskör. Tehát ugye jelen pillanatban politikai felelősséget azt a választók vizsgálnak és szavaznak, büntetőjogi vagy egyéb felelősséget pedig az arra illetékes szervek, a nyomozóhatóság, az ügyészség, illetve a bíróság, aki erre jogosult. Tehát nagyon-nagyon cudar világ lenne, hogyha egy többséggel rendelkező politikai testület akarná megbélyegezni a másikat és kikiáltani bűnösnek, akkor azt hiszem, hogy ha ez megvalósulna, akkor, akkor joggal ö, vethetnének fel bizonyos kételjeket Magyarország jogállamiságával kapcsolatban, de szerencsére ez nincsen így, tehát hogy nem az arra illetékes szervek ö, vizsgálják ezeket az ügyeket, ha, ha kell, akkor persze vizsgálják, hanem próbál, a politika ebből ügyet kreálni, Itt most elő lehet hozni egyébként a városházaálladási bizottságot is, hogy a mi frakciónk kezdeményezett, de a, ugye én akkor még nem voltam a, a, a frakció tagja, de nyilvánvalóan ismerem a saját szándékainkat, ott nem az volt a cél, hogy valakit 5-8-10 évvel ezelőtti projektekért felelősségre vonjon, hanem hogy tisztázni kívánt azt a helyzetet, amelyben a főváros jelenlegi vezetése egy jelenlegi ügyjel kapcsolatban, az elejétől kezdve folyamatos tagadásban volt. Tehát, hogy ott az ügy tisztázását szerettük volna, hogy egyáltalán akkor mi van az asztalon, nem az, hogy ki a felelős vagy ki a bűnös, hanem hogy akkor volt-e szándék, milyen szándék, kik azok, akik adott esetben a főváros vezetése tudtán kívül, mert ugye a főpolgámesterőleinte azt mondta, hogy én nem is tudott alól, azt mondta, hogy nincs is ilyen ügy, aztán kiderült, hogy persze voltak olyan emberek, cégek, amelyek konkrét találkozásokat hoztak létre, és árulták úgymond ezt a projektet, a város eladását, tehát tisztázni szerettük hogy mi történt, nem megbélyegezni valakit utólag néhány évre visszamenőleg. Olvastam, illetve belolvastam e, abban a részben, amely a vizsgálóbizottság Biodommal kapcsolatos részét illeti. Hát abban azért meglehetősen pikáns dolgok vannak beleértve, hogy végül is az, hogy azok az emberek, akik egyébként felelősségre vonhatók, már nincsenek azon ö, kötelékben, amely kötelékben egyébként ők felelősségre vonhatók lettek volna az állások alapján, hogy ez jogilag hogy áll meg ebben most mi ketten nem tudom, hogy érdemes, hogy elmerüljünk, de azért az... Ha, valaki, ha valakinek büntetőjégi felelőssége fönnáll, akkor hiába nem tölti be azt a pozíciót, el, eljárás tehet indítani vele szemben. Ha nem indult eljárás, az pontosan azt mutatja, hogy semmi olyan dolog nem találtak, ami egyébként a lett volna. Nem tudom nekem, a, a biodom története bizonyos szempontból az emberi hanyagság története, akkor is, hogyha annak büntető jogi következménye nincs. Hát de most nem vagyok benne biztos, hogy egyre gondolunk, de szerintem is ez egy hihetetlen jó ötlet volt. Múltkor is beszéltünk róla, hogy ráadásul nem a mi gondolkodói körünkből kipattanó, vagy gondolkodó gondolkodói körünk a ember fejéből kipattanó nagyszabású fővárosi projekt, amely egyébként elnyerte a korábbi városvezetésnek a, a tetszését, tetszését sok milliárd sok állami támogatást állami támogatást is eh, sikerült hozzá szerezni, és 19 össze utána az új baloldali városvezetés egészített... vagy Igen, én alfettően a konstrukcióról beszélek. Maga a konstrukció, amit egyébként Persányi Miklós és Talós István hoztak létre, szerintem az volt egy hibás konstrukció, vagy ha nem is volt hibás konstrukció, menet közben kiderült, jóval még azt megelőzően, hogy a jelentős gondok, vagy a legábbis ma is látható gondok, szemmel látható gondok jelentkeztek volna, és ezen a konstrukció nem változtattak, nevezete hogy nem egy külső projekt hanem hanem az állat és növénykertnek a, a valamilyen saját maga által létrehozott szervezete volt az, amely felelős volt ennek az épületnek a, a megteremtéséért, E tekintetben uh, valami nagyon el lett szúrva, de valami ismeretlen, vagy általában nem ismert okból, vagy ismert okból, de azt mások másféleképpen értelmezték. Ennek nem lett olyan jelentősége, amely átszúrta volna azt a szövetet, ami egyébként a felelősség szintjén is megjelenhetett volna. Um, Ráadásul a helyzete meglehetősen kényes a tekintetben, hogy én Persányi Miklóssal abban az időben, mint szakemberrel kifejezetten jó kapcsolatot ápoltam, többször bejártam különböző intézményt, amelyeket akkor a fővárosi állat és növénykert hozott létre. Tapasztaltam azokat az anomáliákat, amelyek ezeknek a létrejöttekor kialakult, amelyekkel kapcsolatban Persányi Miklós nem mutatott olyan jegyeket, mint aki ezt nem érti, de gyakorlatilag azt érzékeltette velem, hogy ezeket az időilletek ő, illetve más szakemberek meg fogják oldani, és aztán egyszer csak bekövetkezett egy olyan helyzet, amikor nem azt mondom, hogy nekem lett igazam, mert ebben nem az a dolog lényeg, hogy nekem igazam lett -e vagy sem, de a sejtésen beigazolódott, és egy nagyobb göröngyben elbukott a projekt, és annak megálmodója is. Én ezzel nem tudok vitatkozni, sőt, hát bennem is hasonló érzések vagy, vagy, vagy információk kavarognak. Kicsit olyan a... tudja, mint hogyha ön felemelne valamit, és én azt mondanám, hogy Wintermantel ez nagyon derék, de szerintem ezt valaki másra vagy másokra is rá kéne bízni, mert hogy nem szeretném, ha sérvet kapnál. Persányi Miklós és a, Magyar, és a, a fővárosi állat és növényket az én szememben sérvet kaptak, és hogy ennek van-e jogi relevanciája, azt hál' Istennek nem nekem. Én abba, abba, abba semmit kérdöm, nem szeretnék belemenni, hogy most persenyi Miklós alkalmatlanságáról, vagy bármilyen vezetői, vagy, vagy beruházási hiányos, beruházási tapasztalati hiányosságairól beszélek, de az egészen nonsens, hogy Karácsony Gergely és a jelenlegi valódi vezetés azt mondja, hogy ez az állam projektje, és ha akarja, csinálja azt, vigye ha akarja. Tehát, hogy az bocsánat, kérek, tehát, az egy teljesen felelőtlen hozzáállás, hogy van a fővárosi önkormányzatnak egy megválasztott vezetése, ő megörökölt egy projektet, amiről lehet véleménye, szeretheti, nem szeretheti, keresheti a felelősségét a korábbi intézményvezetőnek, vagy annak a beruházói csapatnak, mindente azt nem teheti, hogy fölteszel kezét és azt mondja, hogy köszönöm szépen vigye, aki akarja, mert nekem ehhez nincsen között. Na ez minden, csak nem a felelős hozzáállás. Nem először kérdezem, de látja ennek az épületnek a sorsat? Hát az a nagyon nagy probléma ezzel a helyzettel kapcsolatban, hogy én is voltam bent, még az építés során, már kész volt ugyan a buborékfólia, meg, meg, meg, meg a szerkezet állapot, és én láttam magam előtt e, azt, hogy hogyan... És én ezt értem, fok... ezt már ezt idézzi, tisztelt, hogyan fog tisztelt, de látja-e, hogy mi lesz ezzel az elkövetkezendő nem, nem tudom. Nem tudom, azért nem tudom, mert jelen pillanatban semmilyen... Tehát, és ez a költségvetés kapcsán is fölmerült, és abban a vitában is, hogy én egy ilyen teljes koncepciótlanságot, egy ilyen sodródást, az éljük túl a márt, és akkor talán fölébredünk holnap reggel, és hozzáállást látok jelenlegi vezetéstől, ami, ami nem csak a biodóm esetében, de az egész főváros esetében, működésében. De ha nem a biodómról beszélünk, hanem másról, akkor milyen más olyan dolog van, ahol ezt az ébredést hiányolja? Hát, ha csak, a, ha csak a költségvetést említem. Arról beszélünk. Azt nem ja. lehet csinálni, szerintem, hogy kettő éve folyamatosan farkast kiállt a vezetés. Már 21-ben is azt mondták, hogy bármikor becsült lehet a főváros, aztán 22-ben ugyanezt hallgattuk, egyik pillanatban azt mondják, hogy 20 millió forint megtakarításért érdemesnek tartják, hogy ne legyen karácsonyi díszkivilányítás. A következő napi rendi döntésben meg 100 millió forintot szavaznak, meg arra, hogy Budapest 150-es évfordulájára egy rózsakertet hozzanak. Léteznek. Igen, de ezeket már mind átvettük. Tehát ez, hát, -e... De hát ebben nincsen változás. Tehát azt nem Igen, lesz, de ugyanakkor a tegnapi közgyűlésen az is kiderült, hogy egy olyan, állagromlás van permanensen, amelyeknek az összegszerűsége messze a rózsakert, és messze a legkülönbözőbb apró cseprő dolgok fölött van, és hogy ezeknek a nem kezelése bármilyen városvezetésnek egyszer olyan gondot fog okozni, hogy meg fog akadni a torkán a falat, de ilyen volt egyébként a vízművek története is, amelybe Tütő Kata akarva akaratlan belefolyt a tekintetben, hogy annak a szabályozása az elmúlt Múlt időben, legalábbis az ő megítélése szerint nem vagyok szakember, eh, hogyan lett végzetesen elrontva. Nekem a fővárosi közgyűlésnek eh, a költségvetési vitája kapcsán eh, ismét megerősödött az a kételjem, hogy fogalmam nincs, hogy miért járnak a trollibuszok. Korábban azt gondoltam, hogy a trollibuszok azért nem fognak járni, mert a trobus vezetők végzetes szerelmi bánatok következtében nem kellnek föl, vagy ha fölkelnek, bemennek, de sírva borulnak a kormánykerékre, és nem fogják elindítani a trólikat. Most azonban úgy tűnik, hogy valamennyi, vagy szinte valamennyi szolgáltatás, valamennyi szegmense annak, ami a fővárosban van, egy olyan csavar meghúzásra szorul, amelyet azért nem végeznek el, mert éppen egy másik csavart húznak meg, amely szintén az utolsó pillanatban való katasztrófa elkerülésé szolgálja, és az ember azon gondolkodik, hogy egyáltalán mitől működik ez az egész. Én ezt értem, de hát erről beszélünk. ez Koncepcionális problémánk van az egész szervezéssel kapcsolatban. Az fővárosi önkormányzatnak vannak törvény által előírt kötelező feladatai és számos uh, önként vállalt feladat. ami persze önmagában nagyon fontos és, és, és értékes dolog lehet de akkor, amikor baj van, akkor egy családi háztartásban is a háziasszony és az apuka összeül, és akkor megnézik, hogy mire van pénz, mennyi a bevételem, milyen kiadásaink kellene, milyen kiadásaink vannak, és ezek közül mi a legfontosabb, mi, mi, mit kell legelőször kifizetni, és a lista végén mi van, amit adott esetben el lehet hagyni. Ez nem történt meg. Mi két közgyűlések ezelőtt Pokorni Polgármester úr hozzászólásában különkért felelős tervezés legyen, ha ezek az ügyek helyzetek, be van nekünk. Végül is kaptak akkor... egy listát, de valamit hiányolt. Mi az, amit hiányolt? Kaptam egy listát, ami mutató már akár kaptam valamit. Ugye egy hosszú évek gyakorlata, és ebben én nem tudok vitatkozni Kisambrus Főpogármester helyettes rullal, a költségvetés tervezése ugye címkódok alapján megy ilyen gyönyörű szép számmal van minden egyes sor jelölve, és hogyha ebben a sorban valami kettesre végződik, akkor az Önként vállalt feladat, ha egyesre végződik, akkor az kötelező feladat. Csak az a probléma, hogy ezt valaki valamikor megcsinálta, és soha nem került felülvizsgálatra, tehát jelen pillanatban az önkormányzat költségvetési rendszerében önként vállalt feladatként nyilvántartott ügyeken túl számos olyan van, ami szintén önként vállal, nem törvényi kötelezettség, de ez mégsem szerepel ebben a listában. Tehát csak egyetlen egy példát mondjak, és, és én értem, hogy, hogy kis ügy mondjuk egy százmilliós rózsakert, de ilyen apró ügyek mutatják meg a szemléletet, a hozzáállást. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy baj van, és mondjuk a főváros ivóvízellátása beszébe kerülhet, hogyha kiszünk tütők hatának, akkor miért a Budapest filmnek adunk 250 millió forint tulajdonosi többlet támogatást az átmozi hálózatra? Tehát most melyik a fontosabb az átmozi, vagy a fővárosi vízellátása? És tudom, hogy 250 millió nem oldja meg a helyzetet, de mégis. Arra költöttünk, tehát azt a 250 millió fontot tegnap odaadhattuk volna a vízműveknek. Legalább a... a helyzet az, az hogy a telepi is látva a... bennem határozattal lett egy olyan terv, hogy annak minden egyes elemével kapcsolatban műsort készítsek, de hát gyakorlatilag akkor arról lenne szó, hogy az egyik nap begyógyász szakvizsgát teszek, a másik nap orfülgégés szakvizsgát teszek, a harmadik nap pedig sebész teszek, és én hihetetlen hordereimet bos vagyok, de nagy valószínűséggel erre teljesen alkalmatlan lennék, e, és ez egész egyszeren az életkorom, az elmebeli állapotom e, és a készségeimből fakad, amelyek azért korábban sem voltak sokkal jobbak, amikor fiatalabb voltam, de azért azt tudom önnek mondani, hogy amikor arról volt szó, hogy a vízművek kapcsán egyébként finanszírozási oldalról az állam milyen költségeket csökkentett, milyen összegeket vont el, és ez egyébként a vízművek tevékenységét mennyiben korlátoz? a lehetetlenített el a fejlesztéseket, aminek következtében ma e, felvetődött ennek a központosítása, az önkormányzatoktól való elvétele, aztán e, beleértve a kivételt, aztán e, ennek a szisztémának a felhagyása, e, de ezt most egy nagyon ilyen zanzásítva meséltem el, biztos most nagyon fontos elemet kihagyva, azzal kapcsolatban a főváros vezetése azt tette egyértelművé, hogy ott akkora luk van a költségvetésben, Amelyvel egyébként az ön által említett rózsakert összegével se lehet, nem itt kezdeni, mert egész egyszerűen az átmérő nada Na most, hogy ez Jó, így van-e vagy sem. Se, hogy ez így van-e, vagy sem, azt én nem tudom megítelni, mert én nem vagyok szakember. Hogyha én egyébként minden a felkészülök egy beszélgetésre, az nem jelenti az, hogy én azt egyébként teljes mértékben át tudom tekinteni, de itt olyan különbségek vannak, és olyan meg nem értettségek vannak az egyik oldal és a másik oldal állítása között, amit én már semmilyen hiddal nem tudok áthidalni. De csak egyetlen egy példát, hogy mondjak, és akkor két közmös szolgáltatót keverjek össze. A múltkori beszélgetésben említettük a fővárosi csatornázási művek külföldi befektetőiknek kifizetett 82 milliárd forint osztalékot. Az a 82 milliárd forint, 12 milliárddal több, mint amit tegnap a közgyűlésben tütő kata a vízművek fejlesztési csőrekonstrukciós elmaradását említette. Tehát, hogy. hogy de könnyűleg értem, a főnösségi csatornázási a művekkel, művekkel ha jól értettem, akkor rontották el, amikor annak a privatizációs szerződését megszülték e, több évtizeddel ezelőtt. Aztán azt követően nem lehetett mit tenni, mert az a szerkezet és én az értem, a... Az én értem, a de amikor ilyen vizsgálóbizottságokról beszélünk, akkor, akkor a vizsgálóbizottság nem fog tudni érdemi javaslatot tenni, de egy politikai testületnek például egy vizsgálóbizottságnak vagy egy fővárosi közgyűlésnek le kéne vonnia legalább a politikai... De könnyörgöm, hogy levonják ez a következtetés, a a dolog, attól még de... a vízművek vagy a fővárosi csatornázási művek nem lesz jobb állapotban. Nem, de akkor ne legyen a csatornázási művek igazgatósági elnöki az a személy, aki 82 milliárd én ezt... forintot fizetett ki az ő ér... döntésének. Én ezt értem, de én most eredményorientál. Én 82 milliárd hiány de ha most felállítanánk én Atkári János és bevinnénk őt a tömlőcbe, attól még a fővárosi csatornázási művek nem lenne jobb állapotban? Nem, de talán ha ezt felemlegetjük, ha ennek következménye van, akkor a választók legközelebb mérlegelnek, hogy egyébként milyen gondolkodású embereket választanak be egy fővárosi vezetésben? Amikor a balliberális koalíció vezette a fővárost, akkor egy ilyen döntéssel 82 milliárd osztalék folyt ki a fővárosi büdzséből. Most itt van megint egy baloldali vezetés egyetlen egy saját beruházást a három év alatt nem indította el. Most ez az első beruházás, ami átadásra került a Blaha újzatér. ez még a tarlós hiszpán projektje, egy milliárd forintos állami támogatás van benne, jóval kevesebb műszaki tartalommal, jóval később és drágábban készült el a baloldal vezetés alatt. Ezeket kell mondani, ezeket kell látni. Emiatt nem lehet jogi felelősségre van a főpolgármester, de politikai következményének kell, hogy legyen. És azért beszélünk róla, azért, hogy én is egy kicsit most. E mert hangon, mert hogy ezek borzalmasan bosszantó, fájó dolgok. A Lánchíd kevesebb műszaki tartalommal, 5 milliárd forinttal drágábban készül el, M már járhatnánk rajta, hogyha Karácsony Gergely 2020 január végén, február elején aláírja azt a közbeszerzési eljárás és az alapján a szerződést, amit Tarlós István és a Fidesz-KDNP idejált lefolytattunk. Nem ezt tette, Fél évig nem történt. Jó, de ha, ha már a Lánchidról van szó, akkor vajon az az 5 vagy 6 milliárd elnézést, az egy milliárdos különbségnek is van jelentőség, ami egyébként ha, az elkészült... Mondom de... az állami támogatásra beszélünk. Igen. Az, azt azt minek a függvényében fizeti ki az állam? Hát... Ja, róból szó, hogy amikor átadják, átadják. De, de Tehát ennek, ennek is több része van. És én nem tudom, mert nem vagyok kormányzati szereplő. De... De, de, de jó, ha erről beszélünk, akkor tisztázzuk azt a tényt, hogy a Lánchíd... Az a fővárosi önkormányzat tulajdona, a láncid működtetése, karbantartása, felújítása a fővárosi önkormányzat hatásköre. Tehát az, hogy egyáltalán arról beszélünk... De, mesz, de ebben megállapodott a, a, a, a közfejlesztések tanása, tehát ez már itt postfaktum vagyunk. Tehát az a kérdés, hogy ha egyszer ez a jogi szerkezet létrejött, akkor vajon miért nem jut e tekintetben a pénzéhez a főváros? De azt azért jót tisztázni, hogy egy olyan projektben 100%-ban a főváros feladata 6 milliárd forint értékben az állam beszáll és támogatja. A, a, a megállapodás szóltat. szerint, és itt, itt, itt, itt látom megint a felelőtlenséget a, a főpolgármester úr részéről, ez még nem nagyon került uh, nyilvánosságra, és, és, és lehet, hogy ebben a tekintetben ez a műsor lesz, ahol előszegangzik, de ugye ennek a közfelelésések tanácsa megállapodásnak, én most direkt elővetettem uh, a, a, a szövegét, abban benne van, hogy a Lánchíd az uh, Belpest és Belbuda autós, autós közlekedésének egyik kulcsfontosságú uh, uh, infrastruktúrája, uh, ezért is többek között ezért is ad hozzá támogatást e, a, a kormány, és egyébként ezért van benne, hogy akkor adja a támogatást, hogyha maximum 18 hónapig van hídzár, tehát addig e, e, van felfüggesztve rajta a közlekedés, amiben beleértendő az autós közlekedés is. Tehát minden egyes olyan mondata a főpolgármester úrnak, hogy adott esetben a láncidat nem fogják visszaadni az autósoknak, hanem azon csak és kizárólag a taxik és a BKV buszok mehetnek át. Az én megítélésem szerint ebben semmilyen tájékoztatásom vagy információm nincsen, de veszélyezteti ezt a 6 milliárd forintot hisz az állam, azért adja ezt a pénzt, mert abban a közfelelősések tanácsa megállapodásban az szerepel, hogy ez Belpest és Belbuda legfontosabb autós közlekedési kapcsolata. Ha ezt nem akarja visszaadni az autós forgalomnak bármilyen megfontolásból, akkor az én megítélésem szerint kockáztatja ezt a 6 milliárd támogatást. Minek a függvénye az, hogy fejreáll-e a költsővetés vagy sem? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye több bizonytalanságban is ebben maximálisan megértettük, megértjük a vezetést, hogy egyrészt az iparűzési adó tervezésével kapcsolatban vannak kételjek, persze ez egy, ez egy édes kétel, vagy egy édes teher, mert most, hogy arról vitatkozzunk, hogy 70 vagy 100 milliárd forinttal lesz több az iparűzési adóbevételá, a fővárosi önkormányzat, és akkor csak arra, ami a fővárosi önkormányzatot illeti, mert ugye a kicsit kevesebb, mint a fele, a befolyói adónak az ugye a, a kerületekhez megy a forrásmegosztási törvény alapján, de csak a fővárost megillető, hogy most 70 vagy 100 milliárd forinttal lesz több, ez egy nagyon jó vita, de 30 milliárd különbség ha a kettő szélsőértéket veszik, azért az egy jelentős összeg, és ugye nem lehet tudni, hogy az energiárak hogyan változnak. Nyilván azt szeretnénk, én mindenképpen, ha ez a háború minél hamarabb véget érne, és hogyha egyébként a szankciós politika törlésével, vagy, vagy a normális világ helyreállásával azért az energiárak is rendeződnének, de ma nem kiszámítható hogy jövő augusztusban. Vagy novemberben mennyibe fog kerülni az üzemanyag, mennyibe fog kerülni a villamosáram vagy a gáz, ami alapján ugye a távfő szolgáltatás is, e, ugye nem tudjuk, hogy mennyibe kerül. E, tehát ilyen bizonytalanságok vannak, e, leginkább ettől függ, hogy, e, hogy hogyan fog kinézni a jövő költségvetés, illetve az a félelmünk, remélem, hogy nem igazodódik be, bár tegnap egy nagyon pikáns, és akkor nagyon enyhe, vagy talán nem is ideillő szót találtam erre, hogy most már egyértelműen látszik, hogy a DK, ezt kimerem mondani véleményként, nyilvánvalóan egyértelműen abba az irányba akarja tolni a főpolgármester urat, hogy egy ilyen tervezett csőd legyen jövő ősszel, amikor indul az önkormányzati kampány. Tegnap, ugye, ha néztem a akkor látta, a DK frakció kijelentette, és talán súlyosabb kritikákat fogalmazott meg a költségvetéssel kapcsolatban, mint mi. Jó, de e ebből nem következik az, hogy de bocsánat, ők... de bocsánat, de a legfontosabb része az, hogy, a, hogy azt mondták, hogy a főpolgármester úr kifejezett kérésére fogják csak megszavazni a költségvetést. Ami semmi más, mint egy politikai üzenet, ami semmi más, mint Úrcsány Ferenc azon mondatának kiterjesztése most már a költségvetési fővárosi közgyűlési szakmai vitába, hogy nem, minden, nem magától értetődő, hogy Karácsony Gergeit fogják főpolgármester jelöltként támogatni, úgy szavazzák meg koalíciós többségként, és a legnagyobb frakció fidesz rendelkező ö, ö, ö, szervezet, hogy, hogy ezzel nem értenek egyet, ö, problémát látnak benne, de főpolgármester kifejezett kérésére, tehát már a politikai bűnbak megmutatása, ö, kiemelése megtörtént, tehát ő lesz az, akire majd mutogatnak, és ők akarják mostnak ezüket. Én ezt nyilvánvalóvá tettem a közlési vitában, hogy annak van felelősség ebben a történetben, aki ezt a költségvetést is És ez nem volt az, az ok annak, amiért nem adott be a fidesz frakció módosító indítványt. Mondd hogy nincs szépség tapasz. Abszolút. Én azt a, azt a hasonlatot mondtam, amit... Tudom, az torta. Igen, hogy a házi azt az odaégetett tortát pirosoranyjal akar följavítani. Nem. Ezt a költségvetést egyedi mondósítunk. Végül is mi volt az nem az, nem az nem. elem? Mert volt, volt egy elem, amiért ön végül is napirenden kívül, vagy ki tudja milyen okból felszólalt már a főpolgármester zárszava után? Hát ez volt, hogy a, hogy a, a, költség, a, a, a vita végén nagyon elegánsan. Idézőjelben, a úr a zárszavában támadott meg minket, hogy hát. Ja, igen, igen, pontosan ez volt az igen. Igen, igen. hogy miért nem adunk meg költséget is. És ezt úgy mondta el, hogy erre nekem már nem volt az SMS szerint, a nagy demokratikus SMS szerint, nem volt rá lehetőségem, ezért mondtam, hogy vagy ad szót, vagy pedig akkor kérem a vita újra megnyitását. Ja, ha, ha én most egy egyszerű hompolgár lennék, mint ahogy könnyen lehetséges, hogy az vagyok, és az a kérdés, hogy az a benzin, ami az autónban van, azzal a motor teljesítménnyel és azzal a fogyasztás ami az én autómra jellemző, azzal eljutok egy székes és székes az ebből a szempontból 2024, e, azzal én el fogok tudni jutni 2024-ig, vagy ez jelenleg az önvéleménye szerint kiszámíthatatlan? Már mi a költségvetés illeti. Az a kérdés, lesz -e dugó. <gül> az az egy szóval egy szóval a dugó? Mert ugye ott egyébként nem nem, nagy... fogja Az én megítélésem szerint, és persze ebben nagyon sok bizonytalanság van, mert nekünk nincsen minden informáciunk, meg úgy kell vadászni a hivatal bugyrain belül a különböző információkat, csak hogy a állatkert igazgatói pályázatról beszéljek a kolléganőim akartak tájékozódni az illetékes osztálynál ezzel a pályázattal kapcsolatban, akkor a, a, a kolléganő visszahívást ígért, majd az osztályvezető jelentkezett vissza, hogy akkor a főjegyzőnek írt ö, írásos levélben fogunk tudni választ kapni, ha egyáltalán. Tehát így, így mennek a dolgok a demokratikus városházán. Ö, nem tudom, hogy minden információ birtokában vagyunk-e. Azt tudom, hogy 2019 őszén olyan állapotban adtuk el, általus iszmán vezetésével a várost, hogy még Covid, még háború és, és szankciós infláció és egyéb energiahelyzet miatt is működőképes tudna lenni a város. Én tegnap hosszasan beszéltem Bagli Gáborral, aki a költségvetésért felelős se helyettesünk volt. Az a, abban az állapotban, ahogy mi áltattunk, simán elvittük volna 24 végéig a város biztonságos termélyműködésre. Ha életben maradok, és a munkatársaim is kitartanak, és az önkedve is megmarad, akkor 2023-ban tovább folytatjuk. Addig önnek és családjának kellemes karácsi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Úgy legyen mindenkinek boldog karácsony kívánok. Viszont hallásra, viszontlátásra. Reggelt. Jó reggelt! Jó aggódtam, mert fejből hívtalak téged, és nem voltam benne biztos, hogy te fogsz jelentkezni, de akkor ezek szerint jól emlékeztem. György Javis Benedek, a Városeges ZRT vezetője van a vonalban, vele beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Téged mennyire nyugtat meg, vagy mennyire foglalkoztat az, hogy ha szétnézel a környezetedben, akkor ott mindenhol effektív problémákról beszélnek, és anélkül, hogy a frászt hoznám rád, úgy tűnik, mintha a Városliges ZRT az abban lévő intézmények ez alól tartósan vagy átmenetileg nem véletlenül, hanem szerkezeti okokból fellennének mentve, miközben tudjuk, vagy tudható, hogy általában a környezeti hatások azok semmilyen elemet egyébként a környezetükben nem hagynak ki, még akkor sem, hogyha azok kivételesen jó állapotban vannak, illetőleg azoknak a működtetési struktúrájuk, lásd, az energiaellátásuk merőben más, mint a környezetükben lévő intézményeké, mert hogy van egy nivellállódás, és ez a nivellálódás ez általában egy olyan szinten áll be és meg, amely egyébként egy ilyen helyzetű cég helyzetét is akaratlanul ronthatja, de itt most már olyan szisztémákat említek, amely szisztémákhoz kevesebbet értek, mint amilyen forrást egyébként megfogalmaztam, ha egyáltalán érthető voltam. Érthető teljesen. És... Hát, Létezik-e az, hogy van egy házban, ahol mindenhol valami van, csak egyben vagy két lakásban van minden rendjén, és ők azt joggal feltételezhetik, hogy ez így is marad. Az a helyzet, hogy a kismalac történetétől kezdve biblikus idézeteken át rengeteg mindent tudnék erre mondani. És egy másodperc sár... türelmedet kérem. Egy másodpercet, majd elmagyarázom neked, hogy minek oká jó. Egy pillanat türelmedet kérem. fennforgás, amit itt most részleteiben nem elemeznék, uh, amelynek a megoldásához kértem segítséget, és azzal beszéltem, elnézést kérek, ilyen ritkán fordul elő, de uh, próbáltam súlyozni, és így sikerült. Jól tetted. Szóval uh, számtalan történetet lehetne előhozni, és a közgazdaságtan, Száraz nyelvezetével is lehetne erre a kérdésre válaszolni az OPEX és CAPEX kérdésről, de tény, tény hogy mi akar vagy akaratlanul a Városliget ZRT-nél egy olyan vállalást kellett, hogy tegyünk az elején. Elsősorban a környezetvédelmi szempontok okán, hogy alapvetően egy alacsony energiafelvételű és zéró károsanyag kibocsátású fejlesztésbe csapunk bele. És az akkor, amikor 2012-13-14 környékén megfogalmazódott a Liget projekt, akkor ez egy szükséges, rossz volt. Üm, gyakorlatilag az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki az elmúlt időszakban a zöld gondolatokat megpróbálta ingatlan fejlesztés területén érvényesíteni, az majdnem mind bukott rajta rövid távon, mert hogy azokat a fejlesztéseket lett légyen szó alacsonyabb energiaigényi épületekről, ami nyilván sokkal drágább megépíteni. Ezeket nem tudta érvényesíteni a bérleti vagy eladási díjakban, tehát most itt piaci tendenciákról beszélek. Ehhez képest egyszer csak jött egy teljesen váratlan fordulat, amire senki nem volt felkészülve, mert azért legyünk őszinték ebben, hogy 2020, ö, vagy mondjuk 2019 nyarán, amikor akár mi is találkoztunk és megittunk egy kávét, és beszélgettünk, akkor nagyon sok mindent képzeltünk a jövőről, és amikor a legrosszabb forgatókönyveket elkezdtük összeadogatni, akkor sem képzeltük el azt, ami most jön, hogy az egyes ember életére ilyen elképesztő hatással lesznek azok a folyamatok, leklégyen szó covid háborúról, vagy bármi másról, és most túl a lőzungokon, tehát, hogyha nekem valaki 2019 nyarán azt mondja, hogy el fog jönni az a Pillanat, hogy Ausztriából, ha az ember jön haza, és az első benzinkúton nem kap benzint, a második úton nem kap benzint, és a harmadik kútnál két és fél órás sorok kígyóznak, de ott már nincs döntési lehetősége, mert ki kell várnia a két és fél órát, mert nem tud tovább jutni az autóval, vagy hogy ilyen elképesztő energiaszámlák jönnek szembe, vagy azt mondja, hogy egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, meg nem tudunk a barátainkkal, meg a szüleinkkel együtt karácsonyozni. Szóval, hogy ez a legrosszabb forgatókönyvek között sem szerepelt. De mégis ez az, ami valamilyen úton-módon azokat a befektetéseket, amiket mi a ligetben, mondom nem azért, mert válteszek voltunk és láttuk a jövőt, hanem azért, mert tettünk környezetvédelmi szempontokból, sőt, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor környezetvédelmi és kommunikációs szempontból tettünk olyan többletvállalásokat, ami most is Ez Ezt lesz. akkor el. Ez gyakorlatilag már a tervezésnél egy, egy, egy eldöntött... De ezeket a premisszákat kialkotta meg? Ezt mi saját magunk vállaltuk. Mennyivel Akra... drágította ez akkora kivitelezést? Jelentősen. Tehát az a helyzet, hogy a, a, nem tudnék pontos összeget mondani, de az, hogy egy néprajzi múzeum talajszondával üzemeljen, vagy a teljes UMRK talajszondák hűtség-fűtség, ami most nyilván nagyon kényelmes állapot, hiszen nem kell a hűtés-fűtésre semmilyen költséget alokálni. Elektromos áramra természetesen kell, de ez az épület költségének egy elenyésző hányada én azt gondolom, hogy ez körülbelül egy 25, 25 kal lehet, hogy tévedek, és ez lehet, hogy 19, és lehet, hogy 31 de ugye ennyivel biztosan többbe kerül a beruházás, mint ha rákötöttük. Tülelem, ugye, ugye, a ugye akkori energiára, mostani energiára, holnapi energiáról ez egy különböző ismert és ismeretlen energiárak számolva tételezzük fel, tehát rossz válasz ki a megfelelő opciót, hogy milyen energiára számolva, vagy az akkori energiáról számolva, amikor egyébként a kivitelezés történt, mennyi idős megtérüléssel számolt a Városliges ZRT ezer rendszer alkalmazása kapcsán? Tehát ez nagyon hosszú volt, nem tudok ebben pontos dátumot mondani. Nem is ez volt az elsődleges szempont, hiszen nem megtérülés alapon csaptunk mi bele ezen húrok pengetésében, hanem elsősorban azért mert így az épületeknek nincs károsanyag. Oké, okay, hát akkor esetem. viszont azt kérdezem, tudomásról veszem, azt kérdezem, hogy egy hagyományos módon energiaellátott néprajzi múzeum ma a fenntartását tekintve mennyivel lenne drágább a mostani árakon számolva, ami nagy valószínűséggel később már kevesebb lesz. Erre tudok válaszolni pontosan, ez azt jelenti, hogyha most hagyományos gázüzemű kazánokkal hűtenénk, vagy hát fűtenénk a Néprajzi Múzeumot, akkor az nagyjából 45%-kal lenne drágább annál, mint ahogy most működik. Most itt a teljes épületüzemeltetésről beszélgetek. Tehát azt jelenti, hogy ha akkor 100 forintba kerülne a teljes Néprajzi Múzeum üzemeltetés, benne van ebbe minden, tehát a takarítástól kezdve az őrzésvédelmen keresztül a, a, az összes közüzemi számla, akkor, uh, akkor mi ezt ehhez képest 55. És hogyan alakul ugyanez a mileniumházával és a Zeneházával, azokkal kapcsolatban is vannak egy ilyen adatok. Van nagyjából uh, a, a népszernak a zeneházánál ott uh, Bence, egy az arány, tehát ott is ugye a bent Bence Egy sziséma? Halló, halló. azt kérdezem egy szisztéma? Egy szisztéma a zeneháza. A millennium háza nem. A Millennium Háza egy külön, külön megoldás. És a zeneháza és a Néprajzi Múzeum is két különböző szisztéma? Mm, bonyolultabb a kérdés, redundancia tekintetében nem, de primer energia szempontjából ugyanaz. És ezt el lehet magyarázni egy egyszerű hétköznapi állampolgár számára, mint én? Hogy Talajszondával hűt, fűt a hétköznapokban, de egy ilyen épületnél, ahol műtárgyak vannak bent, nem megengedhető, hogy egyféle energiaellátása legyen az épületnek. Biztosítani kell azt is, hogy ha feltévede meg nem engedve a talajszondák hétfőről, kedre, valami miatt felmondanák a szolgálatot, akkor az nem lehet, hogy az épület elkezdjen radikálisan hűlni vagy melegedni, és ezáltal tönkre menjenek bent a műtárgyak, hiszen ez nem egy irodaház, ahol maximum átvezéli az ember az alkalmazottakat home office-ba. Úgyhogy ezért kell egy biztosított második kör. Ez mind a két épület esetében a főtávval való együttműködés keretében a főtáv is képes energiával ellátni ezeket az épületeket, de máshogy más technológiával, a ugye rákötve a pályának a hűtőrendszerére. Értem. Um... Ami azt jelenti, hogy egyébként a zeneháza és a millenőmháza e tekintetben akkor még olcsóbb, mondván, hogy ott ez a kettős rendszer nem szükséges? Ö, a kiépítése volt ennek költség, de a kettős rendszerből nem működik a, a redundáns rendszer. Tehát egyelőre a talajszondák köszönik szépen, jól vannak, nem jött el az az ominózus hírfő vagy kedda. És ilyen talajszonda van egyébként a zeneháza és a millenőmházánál is? A milleniumházánál nincs, a zeneházánál ugye van mellette lévő nagyréten, réten, amiért sokan aggódtak, ugye oda lettek lefúrva ezek a talajszondák, de azóta szerencsére már a fű is kinőtt, úgyhogy a nagy pont pont ugyanazt az arcát mutatja, mint mutatta. A ragyogó kapcsolódási pontot előtt. teremtettünk, a Blaaluiza tér átadása kapcsán és Sándor egyebek közt a következőket mondta, idézem. A Liget Project előtt a Városligetben nagyjából 6800 darab fa volt, már a kettő darabbal kevesebb van benne, szerint ez részben a zeneházának köszönhető idézet a kivágásokat egy alacsony bokornak megnövő tiszafa üzönnel pótolták, ott dokumentáltan 50 fákt vágta ki, egy teljes jegenye nyár fasor pedig éppen haldoklik a tövében, visszavágva egy méterrel az épület alapozása mellett, papíron nőtt a zöld felület, valójában a beépítettsége nőtt. Ezzel szemben viszont a volt part, hanem egy park, itt rosszul van írva, park, tehát nem part, hanem park, hanem egy közlekedési csomópontban álló lepukkant tér volt. Bardóczi szerint nem is tudná parká válni, hiszen napi kétszázer dörödöm, dörödöm, dörödöm. Hogy az egybe, vagy az összevetés, az egybevetés szerencsése, vagy sem. Nem tudom, Bardóczi ezzel él. Hogy mit a lealújzza a térről, az legyen közömbös, mondván, hogy az jelen pillanatban nem beszélgetésünk tárgya. Amit a zeneháza kapcsán ír belértve a haldokló fákat, avval kapcsolatban mit tudsz mondani. Olvastam én is a, a, a nyilatkozatot. Egyfelől én szerintem szerintem kellemetlen tehát az egész ügy, hogy erről ő egyáltalán beszél és magyarázza a bizonyítványát, hogy tulajdonképpen miért nem lett egy zöld park ablahalúzatér, de ez legyen az ő dolga, én a liget kapcsán tudok válaszolni. Uh, ott nagyon egyszerű, a, nagyon egyszerű a helyzet. Vagy nincsenek uh, osztályvezető úrnál megfelelő adatok, vagy pedig szándékosan hazudik. Tehát ez a kettőt, uh, amit el tudok képzelni, ez az ő dolga, hogy, hogy melyik nem történt ilyen a Városligetben. Tehát mi csináltuk meg a Városliget első fakataszterét? Pontosan tudom, hogy szerinte nem sértő, ugyanakkor a holdról is szabad szemmel látható összeget költöttünk fák átültetésére. Részben, egészben azért hogy pontosan azok a felkorbácsolt kedélyek, amik akkor és ott valami miatt fontosak voltak, ezek legalább egy picit nyugvó pontra jussanak, hogy ezt mi akkor helyesen tettük-e vagy nem. A közpénzfelhasználás tekintetében szerintem ezen, ezen lehet vitatkozni, de megtettük, tehát itt kivágott 300 száról, amiről ő beszél, ez, ez de facto nem igaz. Tehát főleg a zeneházat tekintetében, ő ott volt. Tehát ugye ő azért mégiscsak a ligetvédők kapcsán lett bárki is, mert előtte voltak, aki ilyen nevet nem ismerte Széles hazában, és őnek neki pontosan tudnia kell, hogy ott a Hungexporom épületek voltak, a Hungexporom épületek álltak ott, és valóban az a helyzet, hogy ott volt négy vagy öt olyan özönfa, amit egyébként... Bátran ki lehetett volna vágni, azért, hogy rehabilitálódjon a történet, és épüljön egy olyan csoda, mint a magyar zeneháza. De el kell jönni a zeneházába, és egyszerűen meg kell nézni ott a, a belépő térben azokat a képeket, szándékosan azért, hogy a hasonló emberek ne torzíthassák a múltat teljesen el. Kiraktuk azokat a képeket, hogy mi volt itt, ezen a területen. Semmiféle fás terület, mert... Én attól tartok, hogy a következő interjújában már arra fog emlékezni, hogy száz éves ősplatános volt. A... Azt kérdezem tőled, hogy az a kiegészítés, helyrejegözítást nevezük aminek akarjuk, ami itt most a Kejfejancsiban elhangzik, azt egyébként te másformában szükségesnek találtad el, vagy ma már olyan világot élünk, hogy az ember egyszerűbbnek veszi azt, hogyha hagyja ezeket elszállni, mondván, hogyha a vitába száll velük, akkor egy olyan helyzet generálódik, amely a hétköznapi létezést nem segíti elő, Egyben az igazság kiderítését sem szolgálja párhuzamosan. Elég sok sajtóhelyre igazítási perem vagyok túl az elmúlt időszakban. Pontosan tudom, jogász szemmel is, hogy ez, ami itt történik, ez egy szubjektív nyilvánításnak minősül. Én maximum ezzel ellentétes állítást tudok megfogalmazni, akár a Jancsiba, akár máshol. Nem éri el igazából az inger és az inger küszöbünket, hogy hogy valaki szándékosan megpróbálja félrevezetni a nagy közönséget. Én nem tudom, hogy ez mi cél szolgál, hogy ez egy önigazolás, vagy pedig a Blahalúzatérnek a, nem tudom én, mégsem zöldítésének a elfedésére, hogy ugyan nekünk itt nem sikerült valami óriási csodát létrehozni, és ugyan kritizáltuk a ligetet azért, hogy miért nem elég zöld, de hát ez egy elterelése, nem az én dolgom. Tehát én nekem a Városligettel kell alapvetően foglalkoznom, csak a Városliget kapcsán azt tudom mondani, tényleg jó érzéssel, hogy a főkerttel együttműködésben, aki a, a, a fakatasztát készítette, aki jelenleg is a fővárosi önkormányzat egyik legfontosabb cége, bár beolvasztották egy még nagyobb cégbe, de ettől még divízióként ott van. Kiváló az együttműködésünk. A főkert, tehát a főváros tulajdonában lévő cég névről, címről, telefonszámról ismeri az összes fát, a, a Városligetben nem is engem kell megkérdezni erről a dologról, nem tőlem kell adatot kérni, és nem engem kell citálni ebben a kérdésben, nem is a Városliget ZRT-t, menjen le egy emeletten lejjebb, osztályvezető úr, és kérdezze meg hogy mi a helyzet a ligeti fákkal. Azt kérdezem tőled, hogy miközben jövő héten csütörtökön, hogy végül is lesz még valakivel beszélgetés a Városeges ZRT oldaláról, vagy sem, ez még nem egy eldöntött kérdés, de egy sor kulturális program, ami egyébként még karácsonyig van, akár ma, akár holnap, akár a jövő héten elmondható, vagy karácsony után. Ma is talán még tudunk rá sort keríteni. Én most itt két közbeszerzés kapcsán kérdezlek téged. Elsősorban annak okán, hogy azok a közbeszerzések, amelyeknek egyébként különösebben nem kell utána nézni, mert a közbeszerzési értesítőből bárki más megtalálhatja rajtam kívül, beleértve engem, aki egyébként nem egy gazdasági újságíró, ezek egyébként azt bizonyítják el, hogy függetlenül attól, hogy milyen válság van, vannak olyan beruházások és vannak olyan közbeszerzések, amelyek nem elhalzhatóak. Én két ilyet találtam, az egyik a 26.2015.2022-es, amely az Országos Múzeum és Restaurálási és Raktározási Központ diagnosztikai és digitalizálási eszközök beszerzésére vonatkozik. Ez szemmel szabadon látható összeget illetően. A másik pedig egy olyan közbeszerzés, amely Néprajzi Múzeum, valamint a zeneháza integrált felügyeleti rendszer, biztonságtechnikai és épületfelügyeleti rétegeinek szakkarbantartási szolgáltatására és kapcsolódó eseti feladatok ellátására vonatkozik? Két külön közbeszerzés, két külön típus. Az első az Gyakorlatilag arról szól, hogy az Országos Múzeumi Raktározási és restaurálási Központ, amit mostanra a három legjelentősebb hazai közgyűjtemény, a Nékrajzi Múzeum, a Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum teljes egészében belakott és birtokba vett, ezt úgy kell érteni, hogy én magam is már csak úgy tudok bejutni, hogyha felhívom az ottani üzemeltetési vezetőt, és ő beenged, ez helyes, ennek így kell lennie, hiszen itt felbecsülhetetlen értékű műtárgyak vannak az erre épült ö, raktárakba, és dolgoznak egyébként az ország legjobb restaurátorai. Annyira dolgoznak, hogy pont Bán László a Szép Művészeti Múzeum főigazgatója a Gréko kiállítás megnyitása kapcsán számos nemzetközi múzeumnak a, a főigazgatóját látta vendégül, és vitte át őket az OMNRK kódnéven futó raktározási központba, ahol ezek a a nemzetközi szakemberek, és itt azért a luv nak a főigazgatójáról is beszélünk, és számos más kiváló talentumról, ők teljesen el voltak képedve attól, hogy milyen körülmények között dolgoznak a restaurátorok, és ennek a tárgyi feltételeinek a megteremtése az ütemezetten így volt tervezve, hogy három év alatt szerezzük be azokat a gépeket, amik segítik. Egyfelől másfelékkal az... ezek szinteben ebben nem történt változás. Ebben nem történt változás, ezek a, a diagnosztikai eszközök, amik beszerzésre kerülnek, ezek tulajdonképpen azt segítik, ezek a szépművészeti galéria oldalra kerülnek, hogy a festményeknek a kor meghatározása, illetve a festmények e, restaurálása kapcsán e, egy pontosabb, precízebb és nagyobb biztonsággal elvégezhetők. És a másik, a, ez, ez a biztonság a másik az a... üzemeltetéshez köthető, ugye az a helyzet, hogy a városliget ZRT 99 évig felel, a rábízott növényekért. A Városnöget ZRT 99 évig működteti és üzemelteti az intézményeket, és az egyik ilyen, az pont a biztonságtechnikai rendszereknek a karbantartása. Erre írtunk ki most egy közbeszerzést, hogy egy olyan szakcéget keresünk, aki azokat az integrált felügyeleti rendszereket, ami egyben a tűzvédelmet, az automatikát, a, a beléptető rendszereket, a biztonságtechnológiát és mindent kezel, ez egy elég összetett és bonyolult rendszer, ami egy központból vezérelhető, és ez egy fontos dolog, hogy az egész Liget projektnek ez egy koncepciója, hogy nem kell épületenként 50-60 karbantartót fölvenni, fenntartani, nincs a Néprajzi Múzeumban vagy a Magyar Zeneházában külön-külön Poldi 1 és Poldi 2 bácsi, akik ott az Eszterga pad mellett a meghibásodásokat azonnal kezelik. A egy ZRT-nek vannak olyan kollégái, akik munkaviszonyban az azonnali hárítás meg tudják adni, és van egy olyan szerződés állománya, mint például ez a szerződés, ahol hogyha ezek a rendszerek bármikor meghibásodnának, vagy bármi történik velük, vagy az ütemezett karbantartását el kell végezni, akkor ezen szerződések alapján rögtön az összes épületbe ki tudnak menni ezek a szerződött partnerek, és ott el tudják végezni az ütemezett felülvizsgálatokat. Végül annak a felszúlásnak tennék eleget, amit ha gondolsz ki lehet egészíteni részint. Egy varázsliget működik a Városligetben, e, itt most tájékán, e, Új kiállítások nyíltak a Szénféművészeti Múzeumban december 7-től kamra kiállítása tiszteleg a száz évvel ezelőtt Magyarországon született, majd Franciaországban világkirűbb vált Hanta és Simon festőművész emlékei előtt. Kli és más abstrakció című tárlat Hanta és közvetlenül, tehát ott e, Ebből egy ilyen tárlat nyílt. Lesz a jég, az Allianz jégpályák éjszakája, amire azért érdemes elhívni a figyelmet, mert abban az időszakban az időtájt még nem lesz Kejfej Ezt a Magyar Jégkorong Szövetség január 7-ére hirdette meg, függetlenül, hogy a az ugye nem tartozik a választiget ZRT szorosabban vett, területéhez, valami december 26-ától ismét elérhető lesz a pályafoglás a Városlégeti Sportszertrum 2023-as időszakaira. Gondolod-e ezt a felsorolást még? Most a buszos partőlet, is és itt tovább ezeket nem említeném. Gondolod-e ezt a körd bármivel is kiegészíteni? Szerintem nem. Azt hiszem, hogy majdnem minden elhangzott. Nyilván Télen a liget egy, egy alacsonyabb fordulatszámon törög, ilyenkor egy kicsit téli álmot alszik, és sokkal jobban csak a környező lakók igényeit szolgálja ki, de ettől függetlenül azért egy régi vágyunk és egy régi eh, próbálkozás, hogy valamilyen eh, karácsonyi vásár és az ahhoz tartozó jó értelembe vett hangulat az a Városligetben, hogy a műjégpálya és a Vajdahunyadvára környékén megjelenjen. Én azt látom, hogy <kül> dolgoznak ezen a, a kollégák, és egy olyan partner találta meg a Városligetet, aki most már harmadik éve építi ezt a Varázsliget nevezetű rendezvényt. Egyre többen jönnek, egyre népszerűbb, és egyre szerethetőbb arcát mutatja a téli is. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, neked, családodnak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok, és találkozunk 2023-ban. Így fog történni. Öröm. Köszönöm, szia, Vence! Szóval szia, szia! És akkor a mai merném azt mondanám, amit annak idején az apácaiban mondták, hogy azt mondták, hogy a mai szent evangélium így emlegették az óra rendet. Hát most sincs politikai korrektség, a kefej a volt, de hát azért a 90-es évek előtt, amit megengedett magának ez a világ itt Magyarországon, az szinte elképzelhetetlen. Na. A hívott számon előfizető illetve szolgáltatás nem kapcsolható. in A hívott számon előfizető illetve szolgáltatás nem kapcsolható. The dialed number is not in use. A Csamboros vagyok, jó reggelt Jó reggelt, de ott, ott ilyen számon előfizető nem kapcsolható. Ja, meg vagyok azért. À, mint az sms is tapasztalhatta, néztem a tegnapi mozi előadást. És tetszett? Ha azt mondom, hogy tetszett, akkor uh, nem arról beszélek, hogy ami benne elhangzott, azt tetszett, hanem tetszett az egész van a Costa egy filmje, amely a görög adóságvállás uh, egy bizonyos periódusában van, nem emlékszem a címét. Görögország 2015 azt mondta címe. Lehet, akkor látta. Igen. Ahol ugye a tárgyalásban önmagában van egy koreográfia, aztán minden átmenet nélkül elkezdenek táncolni, emlékszik rá? Így van, ez a végén van, így van. Igen. Um, akkor figyeljen, tökéletesen megértjük egymást, legfeljebb nem ért velem egyet, én ilyennek láttam tegnap azt, amit láttam. Egy táncnak. Koreografáltnak, vagy nem? Bizonyos szempontból, nagyon jó a kérdés, bár fordítva szokták ezt mondani, bizonyos szempontból koreografáltnak, igen. Igen. Érdekes, nem tudom, tehát azért így belülről nézve, hogy akkor maradjunk ennél a filmnél, ott valóban a végén, amikor megegyeznek a görög ország államadóságának a kezeléséről, akkor hát Costa Gavras filméhez hasonlóan átváltozott, egy furcsa Nekem már előtte Én nagyon tenni, gyanús volt, hogy itt valami történni fog, mert ez egy lassú átmenet a filmben. Igaza van, bár a végén teljesedik, és kés. ez így van. A, a mozi, egy furcsa szürelés álom Így. Én ezt még nem éreztem, azt, hogy ez egy furcsa szürreális álomban ment volna, hát a tegnapi költségvetési vita, vagy bármelyik része a közgyűlésnek, sőt azt sem mondom, hogy nagyon más lett volna, mint korábbi közgyűlések, vagy akár korábbi évek költségvetési vitája. De persze, hát ez a nézőpont is lehet, hogy a az én helyzetem az más volt, hiszen a részére voltam ennek a Ön át a és nevezett dolognak. Meg hát ön minden erővel ezt igyekszik is magától távol tartani, ugye, amit tütők a tegnap, ott megengedett magának olyat, általában ön csak akkor enged meg magának, ha házkutatás van, már pedig költségvetés többször van, mint házkutatás. Ez így van, olyan pont háromat volt, mint egy. A dolog szerintem a negyedik költségvetés, amit megterjesztettem, és elfogadásra került. Más személyiségek vagyunk, titkokat, a szöfogászhelyettes asszony, valóban ott a vízművek ott. kapcsán szerintem egyébként. Vele is felvettem ezzel kapcsolatban, vagy et, ennek láttál a kapcsolatot? Igaz, módon engteret uh, engedett az érzelmeknek, amik jogosak voltak ebben a dologban, hiszen ez a történet nem játék, és uh, azt gondolom, hogy itt felelősen kell hozzáállni ez a dologhoz, nem pedig uh, nettó politikai egy haszontezés logikája, miközben egyébként furcsa volt a helyzet, hiszen csak azok a hallgatók, akik kevésbé követték a tegnapi nap eseményeit, ugye azt történik, hogy a, mint minden vízi közmű szolgáltatónál azért elég nehéz a 2022, de még nehezebb a 2023-nak a tervezése és elkészült egy olyan üzleti terve a vízműveknek, előterveztünk inkább így mondják, hiszen nem került elfogadásra még, amely olyan uh, hipotézisekre épít, mely szerintünk nem valósak és reálisak. De ez hát, mi okoz, a, ezt mi okozta? Hát az okozta, hogy szeptemberben készítette el a vízművek, Menedzsmentje, és azóta nem korrigáltak rajta. De mikor miért nem az korrigáltak az energiát, vajon rajta, hiszen illetve, illetve sok tekintetben szerintünk nem vettek figyelembe olyan menedzsment technikákat, amikkel lehetne a likvidítási helyzetet kezelni. És ebben egy kilenc pontonban összefoglaltuk azt, hogy hogyan kellene átdolgozni ezt az üzleti tervet. Mert hogy kilenc pontban foglalta össze a ki? Két ugye ennek az a játéka, hiszen a, a fővárosi vízművek egy részvénytársaság, amelynek több részvényes van nyilván, a fő részvényes az a fővárosi önkormányzat. De hát nem dönthetünk a cég sorsa felett egyedül, ezért a fővárosi uh, vízművek közgyűlés, amelyik mint a mai napon ülésözik, azt tárgyalja meg ezt a uh, vízleti tervet. És ehhez, hogy legyen, milyen mandátumot képviseljen a Fővárosi Önkormányzat, erről a közgyűlésnek, a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésnek kell dönteni. Ez történt meg a tegnapi nap során, és ott a mi javaslatunkat elfogadta a közgyűlés, csak tartózkodás volt a Fidesz részéről ezzel kapcsolatban, hogy ezt az üzleti tervet így ebben a formában sem fogadja el a Fővárosi Vízművek közgyűlése hanem adja vissza átdolgozásra, és ez az átdolgozáshoz kilenc szempontot is megfogalmaztunk ebben a... Köz, ebben a... De mondjon belőle valamit ebből az üzleti tervből, ami nem stimmel, hiszen egyébként ami a híradásokban megjelent, az alapvetően nem ezzel kapcsolatos. Tehát figyelj, azért nagyon érdekes, azért uh, um, a figyelmemet ma egy otthoni esemény eltereli, és így nem vagyok jelen száz százalékig, de tényleg száz százalékig jelen voltam, és valójában a fővárosi közgyűlést nézve egyenként mondtam volna azt egy stábnak, amelyel dolgozom, ha dolgoznék, mint média, hogy gyerekek, akkor ennek ugorjatok neki, ezt, ezt nézzétek meg ezt, mondjátok meg, hogy mi van benne, mennyi pénzre van szükségetek, hány forgatási nap, hiszen ez a műsor egyébként látható is, kit kéne keresni megkeresni, és döntsétek el, hogy érdemes-e neki ugrani, vagy sem. Ilyenből tegnap 12 egy tucat volt. Akkor izgalmas volt tegnap erről is. Ez is bizonyítja, hogy milyen fontos nyomon követni a. De ebben a az benne van, hogy az emberek egyébként mennyire tájékozatlanok hozzá téve. Egy olyan részletes tájékoztatás, vagy tájékozódás, mint amit tegnap engem elkapott ennek a láttán, arra fogalmam nincs, hogy egyébként szükség volna-e, vagy sem. Azt egy ná, a fölöttem álló személynek kéne eldöntenie, hogy amit én egyébként javaslok, az egyébként a nagy egész szempontjából szükséges -e vagy sem. De most arról volt szó, hogy ebből a kilenc pontból említsen valamit, hiszen tegnap... Uh, Önmagában véletlenül esett be a téma, ugye, Borbély Lénárt megszólalása kapcsán, és ezzel kapcsolatban később is csak azt hangzott el, amit most mondott ön, hogy ma lesz a közgyűlés, illetőleg arról volt szó, volt szó egy könyvvizsgálásról is, ugye, amiről kiderült, hogy ilyen nincs. Nem azért nem kapta meg, mert nem akarták oda, de nem ilyen fajta jelentés nincs. Meg benne volt az, hogy egyébként a vezérigazgató helyettes és is a vezérigazgató egy véleményen volt a tekintetben, hogy mennyire szerencsésebb lett volna egyébként ennek a vízműveknek az államárász részére való átadása, de arról a kilenc pontról, amiről ön beszél, ott erről tegnap nem volt szó. Ja, a vezérigazgató egyébként tegnap előtt a lemondását. Ezt nem világos számunkra ez a dolog kapcsán, hogyha ez húzódik meg mögött, amit a sajtóban mi is olvasunk, hogy ő azt gondolja, az egy felénket ilyen a sosem mondta, hogy az államnak át kéne inkább adni a vízműveket, akkor nyilván ebben van egy koncepció. De látja, látja, így lesznek a történetek magyarul. Ön még azt se tudja, amit egyébként a sajtó tud. Hát hogy a, a sajtó mit ír, és hogy a, mi a valóság. Ugye, ezért nyilván ezek nem feltétlenül. És ön egyébként látja azt, hogy a sajtónak mi érdeke van, arra nézve, hogy akár itt, akár máshol olyasmit írjon, ami közben nem felel meg a valóságnak. Hát azért... Vagy azt mondja, hogy fiala ne legyen ennyire naív, de csak azért mondhatja nekem, mert én egyébként e tekintetben naív vagyok, mert ilyenfajta újságírással nem foglalkoztam még. De szerintem, de akkor, hogy van nekem egy megengedő verzió a történetbe. Nyilván a, a, ez egy komplex dolgok. Ráugrik egy, egy újságíró erre a témára, és megpróbálja azzal a szemszöggel megírni, hogy egyébként ez élvezhető, olvasható legyen, esetleg még egyébként egy címlapon kibírjon, két órát is, ugye egy hírportálon, hiszen a, a minél kevésbé olvasott egy hír, annál lepörög róla. Nyilván ebben van egy belső verseny is, meg van egy hírverseny is. Ha minél szenzáció hajszában. Hallé, hajszába, ha, ha, haj, ha, ha ez módon sikerül megírni ezt a cikket, akkor nyilván annál tovább tud fennmaradni, sőt, akár még mások is átveszik, és akkor ez egy ilyen rendépítés tud lenni a médiának. És nem is gondolom, hogy ebbe Netto rossz indulatlaság lenne, valószínűleg az van, hogy egy újságíró egy cikkkel tud tölteni pár órát, ez alatt az idő alatt kell ezt komplet megértenie. Nekem biztosan nem sikerül pár óra alatt egy ilyen témát nulláról megértenem ilyen gyorsan. De azt ki kell találni egyébként, tehát azért az a verzió, mert szerint ők ezt át volna adni az államnak, azért ez egy olyan opció, amihez valamiféle adalék csak kell. Ugye azért az a furcsa, hogy ezért a menedzsment átadni nem tudja, tehát ezért a, nem a sajátja a cég, erről a maximum a fővárosi közgyűlés, sőt ugye ezért a részvényesek hiszen ebben például a Buda is van egy nagyon kis, de uh, szemmel látható tulajdonrésze, és még sok településnek még kisebb tulajdonrészei vannak, tehát az, hogy a fővárosi vízművek kinek a tulajdonában van, az soha nem a menedzsment dönti el. Abban lehet elképzelése egy menedzsmentnek, hogy ő ezt szeretné, vagy nem szeretné, de egy pont után ez inkább csak tippadás semmint döntés a dologban. De mondom, folyam, fontos elmondani, hogy, hogy ilyenfajta leírt mondat a vezérigazgató részéről nem volt felénk, hogy ő inkább ezt támogatná. Ezért is gondolom, hogy kicsit De volt szóval indoklás a lemondás kapcsán? Vagy ez önnel járt ez az írásos lemondás? Én a lemondás, de hát végképp nem volt ilyen. ez <laughs> az nem tartalmazta ezt. Ilyenkor, Ez egy alkohol, nem... ilyenkor egy főpolgármester helyettes felhívja az illetőt, vagy bevárja a közgyűlést? Ja, én tudomásom Szentügytő a beszélt vele, és őt a vezérőt tájékoztatta pár e, órával az előtt, hogy a, a levelet, levelét megírta volna, ami szerintem, egy normális erjees rendi hogy e, Ez véletlen, a... véletlen bukott ki tegnap, vagy nem? Ez véletlen bukott ki tegnap, vagy nem? No, nem. nem volt véletlen, hiszen napi volt a kérdés. Jó, de az úgy az, de volt napi, az az napi rend... Ben volt a közgyűlés kezdetekkor. De most őszintén egy, egy vezérigazgató távozás egy cég éléről, az nem feltétlenül paradigmatikus változás. Az egy parametrikus változás, ami azt jelenti, hogy máshogy fogják hívni hamarosan a vezérigazgatót. Ettől még a víz az folyi fog a csapból, a menedzsment többi része ugye, ugye a helyén van, és egyébként amúgy is arra készültünk, műteni nehéz időszak jön, ezért belső ö, megerősítést csináltunk a menedzsmentbe, Az igazgatós tanács elnökje, aki egy ö, szakemberként lép be a rendszerbe a, ö, hamarosan, ő ö, megerősített jogköröket kapott volna, illetve kap is tudja támogatni, segíteni a menedzsment munkáját. de hogyan fogja tudni ő azt elősegíteni, hogy a jövőre tervezett, ha egyáltalán tervezet? Tehát ugye arról van szó, hogy idén 1,6 milliárdos vesztességgel számolnak, jövőre pedig az energia árak, mi okán elsősorban 18 milliárd forintos veszteséget jósolnak. Ezek egyébként helytálló számok? Ezt vitatom, hogy miért lennén tudjuk, hogy mennyi az energiár 2023, nem tudjuk. Van 2023-ra energiaszerződés a vízműveknek? Nincsen. Az 1,6 milliárdos... Negyed évre van. van. De az 1,6 milliárdos helytállítérre? Az az, az az üzleti terve a 2022, es erről szól a vízműveknek. De hát egy cég veszteséget, az összes vízmű veszteséges Magyarországon. Tehát ettől még megrémülni nem kellene. Nem egy jó helyzet. De én szajnos... ezt tökéletesen értem, de a 18 milliárd azért az már. Uh, az nagyon ön... lenne, ha igaz lenne. Jó, de a de mondat így 18 milliárd ez... forintos veszteséget jósolnak a szakmai alapon készített üzleti tervben. Uh, az az újságíró, aki ezt leírta, látott olyan üzleti tervet, amit egyébként ön nem látott, vagy ön látott, de nem tartja üzleti tervnek? Vagy most miről beszélgetünk? Defináljuk, mi az üzleti terv. Üzleti terv az, amit elfogad az erre feljogosított intézmény. Minden további, az egy tervezet. Olyan üzleti terv, amit a fővárosi vízművek közgyű is elfogadott volna, ilyen nincsen. Ez Magyar, egy... avval a mondattal, mely szerint jövőre 18 milliárd forintos veszteséget jósolnak a szakmai alapon készített üzleti tervben, azzal a mondattal én mit kezdjek? Egy olyan író tollából, aki egyébként általában komolyan vehető, és éppen ebből adódóan se őt, se az orgánumot nem fog megjelölni, amivel kapcsolatban egyébként az én kritikusaim joggal kérdezhetnék, hogy fiala, mitől vagy ilyen elnéző? De egy újságíról azt gondolja, hogy ha egy menedzsment megcsált egy üzleti tervet, akkor biztos szakmai alapon nyugszik. De mondom, ez az üzleti, ez üzleti szakmai de... alapon nyugszik, amit én vitatok. És ezért jó, de van olyan üzleti terv, amit, 18, amit még nem fogadtak el, de amit 18 milliárd forintos vesztességgel számol? Igen, de nincs ilyen üzleti terv, hanem tervezet van, amit azt mondjuk, hogy ne fogadjon el a Fővárosi Bízügyek Közgyűléssel, mert ez nem jó üzleti terv. Ezzel Ezt maga a lemondott igazgató, áll. vezérigazgató állította elő? Igen. Azért ez elég cifra, mert azért... Mi érdekében állna, és most már ugye gyakorlatilag ott tartunk, hogy az újságíró egyáltalán nem biztos, hogy rosszul működött, hanem hogy nincs terjedelmileg arra lehetőség, hogy ez pontosan úgy kifejtsen, hogy a fiala véletlen se értse félre, és miután a fiala ma éppen fél dolgokat, éppen abból adódó, mert nem kell hogy mindenhez értsen, a kisambruszt használja értelmező szótárként. Mi érdeke van egy egyébként a vízművek és Magyarország lakosságának inkluzíve Budapest lakosságának, Kedvezőtlen üzleti terv elfogadtatásához, miközben ön egyébként vitatja, hogy egy 18 milliárddal kellene számolni. Ezt nekem értenem kéne? Azt is mondhatnánk, egy szakmai vita. Tehát, hogy egy olyan ö, előre tekintést ö, csinál a, a szeptemberben a Vízművek Menedzsmentje, ami az akkori energiárakat kiterjesztette egész 2023-ban. Ha így csinálnánk meg a fővárosi önkormányzat költségvetését, akkor nem tudnánk költségvetést csinálni, mert a szeptemberi árak olyan brutálisan magasak voltak, amiért kapcsolatban teljesen értelmetlen lett volna bármilyen munkával is belekezdeni a költségvetés kapcsán. Van egy döntési kérdés ilyenkor, megpróbáljuk vagy nem próbáljuk meg. Ha megpróbáljuk, akkor nézzük meg azokat a verziókat, és minden verziót vegyünk számba, ami alapján menedzselhetőnek látszik a helyzet. Az az üzleti terv, ami szeptemberbe készült, az inkább arról szólt, hogy meg se próbáljuk hiszen, hogyha egy ilyen gigantikus veszteséget mutat ki a, a cég, akkor nyilván ebből az következik, hogy ez nem fog menni. Meg, meg az az állításunk, egy kicsit még dolgozni kéne rajta, sőt talán még sokat is, csak akkor meg lehetne nézni, hogy akkor a, a decemberi e, pozíciókhoz megkötött energiaszerződésekre, ami hangsúlyozom, csak az első negyed évre van, és az is egy képleteből elvonatkozik, tehát nem fixáros energiabeszerzés van, azaz még azt se tudjuk megmondani, hogy stabilan mennyi az első negyedében az áramára. Ebből következően nem tudjuk azt mondani, nem fogadtak a el Így aztán az önfogalmazása szerint nem is lehet üzleti tervnek nevezni. Ez egyébként publikus? Publikus hiszen, hogyha valaki fölmegy a www.budapest.hu, közgyűlési előterjesztések, ez egy nyílt előterjesztés a tegnapi, abban benn van az összes anyag, amit a, a, ezzel kapcsolatban előállt. Úgyhogy ott bárki ezt olvasgathatja, nézvegethetik. Ugyanakkor ezt ketten is jegyez, jegyzik egyebek között, bár lehet, hogy csak ők, a vezérigazgató és a költségvetésért felelős gazdasági vezérigazgató helyettes, de közül csak az egyik mondott le, a másik nem. Tudomásom szerint csak a vezérigazgató elmondását. Ami a, a, a vízellátást Budapest vízellátását, illetés az ezzel kapcsolatos tegnapi vitát, az fontos vagy fontos talom? Tehát mindaz, amiről most eddig beszéltünk, az fontos vagy fontos, rámutat-e bármire is. Hozzátéve, hogy arról még egyáltalán nem beszéltünk, amit egyébként Tütőkata mondott el, hogy az egész struktúra hogyan jött létre, és valójában a vízművek veszteségét az energiaáraktól függetlenül, ha jól értelmeztem, az árak befagyasztása hogyan tette tönkre, mert hogy egyébként fejlesztéseket így nem lehetett végrehajtani, így aztán, hogyha energiaárrobbanás nincs, és akkor is a vízművek állapota az elmúlt időben ezen befagyasztás okán jelentősen leromlott. Egyebek közt ez is akadályozta meg a vízművek államosítását, mert erre egyébként rájött az a menedzsment is, amely egyébként ezt az államosítást korábban forszírozta volna. Én ezt jól foglaltam össze? Van egy nulladik pont, mert szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy a budapesti hívóvizellátása nincs veszélyben. Tehát itt nem a, az a kérdésnek a tárgya, hogy akkor most holnap folyni fogja a csakból a víz, vagy sem, folyni fog. A, a kérdés az, hogy ki a tulajdonosa ennek a ivóvíz hálózatnak. Ez a kérdés egyébként nem most vetődik fel, hanem ez Az, az a végén. és ez, ez fontosabb kérdés annál is, mint hogy egyébként ez az ivóvíz hálózat fenntartása mekkora vesztességgel zajlik? A, a a tulajdonlás kérdése? A tulajdonlás kérdése, vagy és? Tehát mindaz a amiről... Igen, azért fontos, hogy kinek a tulajdonában van, mert egyébként ugye a Magyarországi Ivoviz hálózat nagyon jelentős része az önkormányzati tulajdonban van most is. Van egy, nagy, egy másik része, ami folyamatosan enyhén növekültemben állami kézben van. Ilyen volt például az alföldvíz, ahol olyan likviditási probléma volt már, ami miatt át kellett vennie az államnak, és működtetnie, de az önmagában a Magyarországi Immubis hálózatrendszer az egy problémákkal küzd. Azokkal a problémákkal, amiket az ön az előbb helyesen interpretált, tehát hogyha valami szolgáltatásnak az árát így vagy úgy, de nem bűtjük be, akkor nyilván a fejlesztésre, pótlásra kevés pénz jut, sőt, tulajdonképpen, csak annyi, amennyi mondjuk az uniós forrásokból rendelkezik. És ugye ezek olyan, olyan összegek, olyan árak, amelyeket egyébként, ha akarna sem tudna változtatni a főváros közgyűlésre. Ezt az évek rezsistoppos ára. Így, Tehát, így, a Az ára 2013 óta az befogyasztásra került, és még a közületeknek a a, a szolgáltatási ár. Mit csinál egy nekünk? olyan főváros, amely eljár a Bonaparte Familias felelősségével, de közben tehetetlenül nézi azt, hogy olyan vesztességgel kell számolnia, amilyen vesztességgel, ha rajta múlna, nem kéne számolnia, de közben a változtatás lehetősége nem áll rendelkezése, és ettől függetlenül fenntartja ezt a tulajdonát, mert azt mondja, hogy fontosabb ennek a tulajdonlása, semmint hogy azt a vesztességet nézze, amit ezzel a tulajdonnással egyébként akar, akaratlan elér, mert egyébként ezeken a peremfeltételeken nem tud változtatni? Azt sem, hogy megpróbálunk küzdeni, mint ahogy egyébként minden tekintetben, tehát nem adjuk fel, és nem mondjuk Jó, de ilyen küzdelemből, ahogy én kivettem, 12-1 tucat van. Így van, de már 12 tucat küldelmet. Jó, de ed, ed, az csak, hogy ezt világosra tegyük, ez kifelé már, már az értelmetlenség erejével hat, hiszen egyébként nem nagyon lehet érteni, hogy ezek a konfliktusok, ezek az ellentmondások egyébként miért nem feloldhatók állam és önkormányzat között. Én értem, Ennek a, a logikáját értem. nekem értenem kéne, de ha Wintermantel Zsoltot és önt összeadom, vagy kivonom, vagy osztom, vagy szorzom, nem jutok előbbre, ehhez vízügyi szakembernek kéne lennem, holnap csatornázási szakembernek kéne lennem, aztán áramellátási szakembernek kéne lennem, és miközben az én agy agyi kapacitásom hihetetlen, sajnos erre mégsem vagyok alkalmas. Ezt értem, bár ez szerintem ennél egy kicsit egyszerűbb, mint hogy a vízi szakja benne kéne lenni az embernek, mert hogy miről szól a történet, van-e annyi bevétele egy cégnek, mint amennyi tartozó kiadásnak kell lenni. Nincs. Nincs. Mit lehet csinálni? A. Bevételeket növelni, B. Kiadásokat csökkenteni. De bevételeket bevétele... hogy növeli? A növekedése ebben az esetben minimálisan lehetséges, csak egy tekintetben. exportpiacokon egyébként nem áll rosszul a vízművek, hogyha ilyeneket tud e, új projekteket behúzni, akkor nyilván ezzel tudja növelni a bevételébe. De a nem, kiadásait nem hogy tudja csökkenteni? Kiadásait hogy tudja csökkenteni? Kiadásait pedig úgy tudja csökkenteni, ahogyha megnézi, hogy egyébként az energia felhasználása az racionálisan működik. El ok, ezt el... a részét értem, de hogy feltehelyek egy viképpen értelmetlen kérdést. Mondja drága kis Ambrús, mi van rosszabb állapotban, a Petőfi híd, vagy pedig a vízművek? Ami egyébként egy tökéletesen értelmetlen kérdés, de abban a logikában tökéletesen érthető, amiben ön és mások arról beszélnek, hogy bizonyos struktúráknak a fennem tartása az előbb-utóbb jelentős kiadással jár, mert egyébként többet kell majd rákölteni akkor, amikor helyrehozzák, mint hogyha időben nyúlnának hozzá. És e tekintetben, hogy én kivettem a petőfid, épp úgy lemaradásban van, mint a vízművek. Ezt rosszul látom? Ez az a baj, hogy egy hídnak az állapotát és az állapotát összesolta. Tényleg nem az a, azért mondom azt, hogy értelmetlen kérdés, vagy ne, én nem értem ezt a kérdést inkább, mert hogy ugyan hasonlítom össze a Sehogy. az a Sehogy. Sehogy, de mind az a, a kettővel az hangzik el, hogy az a fenntartási összeg, amire szükség lenne, az nincs. Ez így van, ezért egy nehéz és nemes feladat az, hogy hogyan tudjuk megoldani akár csak rövid távon is az elküvegkező időszakot. Ön látja az az... ezeket az egyre rövidebb és rövidebb időszakokat, miközben uh, ott van az a probléma, hogy mi hol fog kilukadni, vagy mi megy tönkre, ami egyébként az egésznek az állapotából fakad, vagy ezt egyébként egy laikus nem látja és nem tudja, hogy milyen állapotban van, miközben egyébként időnként drámai hasonlatok hangzanak el ezen uh, műtárgyak uh, vonatkozásában és tekintetében? Még egy fontos, hogy mielőtt még a hallgatók úgy éreznek, hogy ők nem mehetnek át a petőhidon, mert olyan drámai állapotban szó sincs erről. Itt annyit történik, hogy ha normál működésben lenne a város, akkor most, amikor a láncidnak a vége fele járunk, akkor már lehetne tervezni, sőt, akár a közbeszerzést is lassan kírni a következő felújítandó hídra, amely a Petőfi kellene lenni. Ettől még, hogy jövő héten vagy Három év múlva nem következik be a Petőf híd az nem azt jelenti, hogy a híton ne lehetne közlekedni. De ugyanakkor De. a Lánc ez bekövetkezett, hiszen ott olyan korlátozásokra volt szükség, amit már indokolt a híd szerkezete. Ebben igaza volt. Ugye azért az fontos, hogy talán 13 éven kezdtük, készültek arra, hogy felújítják a láncidat, Hiszen az utolsó híd felújítás a Margit híd volt, és utána 13. 7 éven keresztül, 10 éven keresztül biztosan nem indul. Ma azt a nagy korderei bejelentést, vagy kijelentést, vagy átjelentést tette Wintermantel, Zsolt, hogy könnyen lehetséges, hogy egyébként a láncidra járó pénz átnemutalása mögött az húzódik, hogy annak idején a fővárosi közfejlesztések tanácsában arról volt szó, hogy minden paraméterét tekintve hogyan adja át a főváros a lánchidat, és ebben az autóközlekedési szerepet, márpedig, hogyha az autóközlekedés jelleg nincs meg, akkor ennek az pénznek az átutalása sem esedékes. Ez el, többé kevésbé ma reggel, fél 8 és 8 óra között. Ez fura, mert hogy azért ilyen nincsen. Tehát az FKT határozottak, azok egyébként olvashatók szintén, amikor raktuk az összeset a budapest.hu-ra. ezeket valamikor kívülről folytam az idő el... Lapozni lehet rajta, olyan van benne, egyébként viszonylag sokszor foglalkozott a lánszit kérdésével, talán többször is, mint kellett volna az FKT, olyan mondatok vannak benne, amik azt mondják hogy, lehet, hogy egy kicsit furcsán is hangzik, azt mondja, hogy a tanács egyetért azzal, hogy a Széchenyi-Láncid felújítását követő forgalmi rendjével kapcsolatos döntést a befejezési befejezéséig szükséges meghozni. Ebben nincsen az, hogy ebben feltétlenül vagy így, vagy úgy kell használni. Szintén foglalkozott vele. 2020-ban még egy alkalommal a, a tanács ezen azt mondta, hogy a a híd legrövidebb ideig tartó lezárása és műszakileg lehetséges leggyorsabb ütemezés mellett valósítsa meg, továbbá fenntartja annak szükségességét, hogy a felújítása lényített közúti szakaszon a gépjárvű teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap időtartalmat. Ezekben hát, nincsen az, hogy akkor ez a, ezt a... E, csak akkor lehet, hogyha... Hát valószínűleg ez a gépjárvű forgalom korlátozása lehet az a passzus Teljes vagy részleges... De mondom, ugyanezen a, nem, előtte pedig a tanács egyetértett azzal, hogy a Szétsény Láci újítását követő forgalmi rendjével kapcsolatos döntést, a felújítás befejezését szükséges meghozni. Tehát ebből pont az van, ami, amit most is folytatunk, hogy uh, 18 hónapot betartjuk, tehát ezért holnapi napon részlegesen a közúti forgalomnak vissz, uh, uh, visszakapja a közúti forgalom ezt a hidat, és egyébként pedig egy társadalmi vitát folytatunk le arról, hogy a láncid milyen szerepet... Igen, ezt Csömban... olvastam. Azt árujálat, hogy a gyalogos közlekedésnek mi az akadálya? Mert hogy mi nincsen befejezve jelenleg a hítet, tehát a két szín dolgoznak a játaszok szóval. <hül> Azért, Tehát ez a holnapi felújít átadás ez nem a beruházás befejezését jelenti, ez a közúti úttest visszaadását a részlegesen a fogalom számára... És ez mennyiben felel meg azon paramétereknek, mely szerint egyébként az össze kifizethető? Én azt gondolom, hogy ez alapján az össze kifizethető lenne. Egy probléma van az össze kifizetésének, hogy ezt a támogatási szerződést, ami alapján az összeget kikéne. ki kéne nem fizetni. Még azt még mindig nem csináltam meg a kormány, bár kormányhatározat, és nagyon sok FKT határozat szól arról, hogy ezt utalni kéne. Úgyhogy ebben a tekintetben, ha a Wintermantel volt üzenetet hozott, akkor értem, de szerintem erről sose volt szó, hogyha személyes véleményt fogalmazott meg, akkor meg ugye személyes véleményét fogalmazta meg a dologba. Az is fontos természetesen, de akkor ez valószínűleg csak az ő vélemény, és nem feltétlenül a kormányi. Jövő hét csütörtökön még folytathatjuk, vagy felmentést kell? Abszolút. Mert hát renge, re, re, re, rengeteg dolog maradt. Egyébként az a priorizálás, ami az ön ö, szövegéből kiderül, az annak hihetetlen jelentősége lenne, mert valójában uh, ugye itt az ember lerakna önnek. egy Tehát, hogy mindenről beszélne, és akkor jönne ön, és ezeket fontossági sorrendbe rakná, amely fontossági sorrend egyáltalán nem biztos, hogy lefedni azt a fontossági sorrendet, amit én gondolok fontossági sorrendnek. Na most, ugye ön mondhatja azt, hogy az én fontossági sorrendem, a fontosabb mondván, hogy én vagyok a műsor készítője, de hogyha én egyébként a köztakarom szolgálna a szó legjobb értelmében, akkor mégis csak alkalmazkodnom kéne önhöz, és gyakorlatlag azt kéne ön től nem anélkül, hogy én miből készültem föl, hogy mondja el ön azt, függetlenül attól, hogy én milyen papírokkal rendelkezem, hogy mit lát éppen aznap csütörtökön a leglényegesebbnek fő a főváros életét illetően. Érti, amit mondok? Igen, de azt nem csináltunk is néha ilyet. Csináltunk néha ilyet, de néha az, az érzésem, hogy csak ilyet kéne csinálni. Nem biztos, mert az én... Fókuszom is lehet, hogy csalók abban. Nem az tartok az el az önfókuszának a csalókaságától. Most nem azért, mert minden hatónak látom, hanem azért, mint amikor az ember elmegy az orvosod, és ez a baja, és akkor az orvos azt mondja, hogy bár ez lenne a magának a legnagyobb baja. Én itt ott vagyok, ilyet blokkot is, hogy a, a, mi, mi volt a... Jó, akkor maradjuk a... abban, hogy akkor ez, ez a blokk, ez meg fog jelenni minden alkalommal, mert ennek van jelentősége. Legyen így. Köszönöm, viszont szépen, viszont Önök is Amrust hallották, Budapest főpolgármester helyettesét. Remélem, hogy azért inkább helytáltam, mint nem álltam helyt, és most akkor átírom a mai programomat, és hazamegyek. Viszontlátásra, viszont hallásra. Távol étemben Döröpont, mint tudják szereplő válogatásról volt szó és finanszírozási lehetőségről. Mind a kettőre e-mailt lehet küldeni. E-mail címen dörö.fi névtelefonszám. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott Apokalipszis, is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra 10 perckor, tehát 4 perccel hamarabb, mint ma. Találkozunk, ha minden igaz, Filippov, Navracs és Horváth Csaba, és hát kiderül, hogy Egyébként Füriás Balázs, addigra hazajön nem vagy sem, most gyorsan el is küldöm ezeket az e-maileket, amíg itt ülök, addig lehet egyébként nekem sms küldeni. Köszönöm Krisztán, nem akarok semmi se illetek. hát hogy mit akarok, azt most pontosan tudod, ezért megyek haza. Elküldöm az SMS-eket. Egy elküldve, kettő elküldve, három elküldve, négy elküldve. Kinek írjak még? Viszontlátásra!